الله عليه وعلى آله والصلاة أشارك سيور محدساتها فإن قلنا قدسة بدعة وقلنا بدعة من نولادة وقلنا ضلالة في النار معشر المسلمين وإنك الله خيما لي الله وإياه المجمعين الحمد لله فجاء سبقا سوري حليمي إن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan kembali Pelajaran kita dari kitab Al-Luklu' wal-Narjan Yang kita ambil pada baga bagian kitab Surut war-rofa'id Kitab tentang sulut dan ar Bagaimana telah disebutkan kemarin Surut sekali lagi adalah yakni seseorang berbuat atau melakukan suatu perbuatan yang adalah semangat biasa melakukan meninggalkan Semua perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan akhirat Jadi seorang yang dikatakan suhut itu adalah orang yang berusaha meninggalkan Semua perkara yang tidak ada manfaatnya bagi kehidupan akhirat Bahkan itu berupa ucapan, perbuatan, keyakinan dan sebagainya semua perkara yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya bagi kehidupan akhirat, yang tidak menambah ketaatan dan sebagainya, maka dia tinggalkan. Nah, itulah makna zuh sebagaimana dijelaskan para ulama yang kemarin telah berulang sebutkan. Nah, dan pada pertemuan lalu kita telah membahas hadis yang kedua dalam bab ini. Saya so, sekarang kita lanjutkan pada hadis yang ketiga. Qala Al-Ibrahim Allah taala Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yaitu hadis yang kedua ketiga adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ida nadara ahadukum Ila man fuddila bil Bilmali wal khalqi Falyantul Ila man huwa Asfada min hu Ya Rasulullah s.a.w Dia mengatakan Perhatikan Ila nadara ahadukum Apabila salah seorang Dari kalian melihat Ila kepada. Manfutdilah alehi orang yang diberikan karunia atasnya, diberikan kelebihan kepadanya filma li dalam perkara harta wal khali dan dalam masalah penciptaan atau bentuk tubuh. Maksudnya dia beri kelebihan apakah itu dengan gantengnya, tampannya, cantiknya atau kuatnya tubuh dan sebagainya. Perhatikan di sini kata Rasulullah SAW. Apabila salah seorang dari kalian melihat kepada orang hudilah alehi yang diberikan kelebihan kepadanya, yang diberikan keutamaan atau kelebihan atau karunia yang banyak kepadanya, hilmali, ya dalam perkara harta benda, wal khali ataupun dalam penciptaan atau bentuk tubuhnya, ya. Na'am fal yandur maka hendaknya dia melihat ila man huwa asfala minhu ya hendaknya dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya orang yang dia itu lebih rendah dari dirinya maksudnya bagaimana ya Pak maksudnya di sini antum perhatikan ya kalau seseorang ingin melihat kepada keadaan orang lain Ya, yang orang lain itu lebih diberi banyak keutamaan oleh Allah daripada dirinya, ya, baik dalam masalah harta benda ataupun dalam masalah bentuk tubuhnya, yakni berupa kecantikannya, ketampanannya, atau kekuatan fisik tubuhnya dan sebagainya, maka dalam urusan-urusan dunia semacam ini Rasulullah memberikan solusi atau al Quran yaitu hendaknya dia melihat kepada orang yang di bawahnya, orang yang keadaannya lebih rendah dari dirinya dalam hal apa? Harta tadi. Nah, jangan melihat kepada yang lebih atas, jangan melihat kepada yang lebih apa? Tinggi atau lebih banyak hartanya daripada dirinya. Kenapa? Karena hal itu maaf seorang dikhawatirkan. Akan menimbulkan tidak adanya rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah Sementara kalau kita melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita Yakni Misalnya Kalau kita ini melihat kekayaan Lihat kepada orang yang miskin Tentu kita bisa bersyukur Oh ternyata Meskipun saya juga miskin atau kekurangan Saya lebih miskin daripada saya Kan begitu kalau melihat kepada orang yang penuh dengan penderitaan, ya kita lebih bisa bersyukur. Oh, Alhamdulillah, ternyata penderitaan saya lebih ringan, tidak lebih berat daripada orang tersebut yang kita lihat. Nah, sehingga dengan itu akan menjadikan kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya, Ia akan lebih banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dengan kita melihat kepada orang yang keadaannya lebih Daripada kita sendiri, faham maksudnya? Nah, jadi dikuatkan dengan riwayat yang lain juga sama, riwayat dari Abu Hurairah, Abdullah, Utsa'ala juga dengan nafas yang lain kata beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, Umduru tidak mengubah aspala mingkup. Ya, lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah daripada kalian, maksudnya lebih tidak beruntung daripada kita. Kalau kita ini hewan, ya, ya nak sekarang tubuh kita seperti ini, walahmtilah masih sehat, ya, meskipun tak punya masih sehat, ya, dan sebagainya. Lihat kepada orang yang keadaannya lebih rendah dari kalian. Walatun durujilaman, kaum kuhub dan jangan kamu melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? Bahwa ajadaru, an la tajadru, nikmat Allahi Karena sungguhnya, ya, hal itu lebih pantas. Aishdar, itu maksudnya apa? Yakni lebih layak, lebih berhak. Ya, naam adalah tasdaru nikmat Allah untuk tidak merendahkan, tidak meremehkan kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alikum atas kalian. Artinya apa, ya, kawan? Kalau kita melihat kepada keadaan orang yang keadaannya lebih rendah dari kita, Maka menjadikan kita untuk apa? Tidak menganggap remeh. Tidak menganggap kecil. Tidak menganggap rendah kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Beda kalau kita melihatnya kepada orang yang keadaannya di atas kita. Ya, ya Tuhan. Kita ini sekarang sehat misalnya. Kita melihat kepada, Ya, masyoh sehat. Aku jelung beli pedang motor saya ngapi. Ya, ya, ya. Kes kedua motor api, saya bela sini, jurnale. Aku terus bermotor masyarakat, kemarin semestinya bermobil, gitu ya. Ngak? Akhirnya apa? tak ada yang syukur. Ya, sepeda motor yang dia punya tidak dia syukuri. Kesehatan yang diberikan Allah tidak disyukuri. Bisa makan sehari-hari tidak bisa disyukuri. Ya, karena apa? Yang dia lihat orang yang di atasnya terus. Yo, ngak? Ingin dua motor, koyak sebulan ni dulu pengen duwe orang masing kedong magro magrong kayak si bulan itu terus begitu, ya sehingga apa apa yang nikmat yang ada ketika Allah pada dirinya tidak disyukuri. Nah begitu, makanya Nabi saw mengatakan, ya walatam duro ilaman tau tauum jangan kamu melihat kepada orang yang lebih di atas kalian atau di atas kalian lebih tinggi dari kalian. Kenapa? Bahu ajaud. Karena yang diberikan itu lebih berhak an laa kizaru ni Ahmadallah lebih berhak untuk apa? Tidak menjadikan kita lebih untuk tidak meremehkan, tidak menganggap hina, tidak memandang rendah kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alaihikum atas kalian. Nah, pak maksudnya ini ya, pak. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi, pak. Dalam hadis yang mulia ini, Alhamdulillah, Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita. Ya, bimbingan. Tak kala kita memandang melihat dalam urusan harta benda, dalam urusan dunia, maka jangan melihat seseorang yang keadaannya lebih rendah dari kita. Maksudnya, yang nasibnya tentunya lebih tidak bagus dibanding kita. Ya, kita misalnya seperti ini ya, ya Alhamdulillah masih bisa makan sehari-hari meskipun cuma tempe lauknya iya, santri begitu ya tempe, tahu, sayur-sayur, bening sayur, avoids, gudang paling gak mi ya Paling wa pinjam paling enak, ya. Nah, tapi malhamilah masih bisa makan. Coba tanya orang lain yang mungkin hidupnya masih dipingir pikir jalan, ya, yang harus ngamen, yang harus i dan itu, ya. Nah, mereka harus berpanas-panas, mereka harus berdesak desaan mencari nafkah dan seterusnya. Malhamdulillah Allah masih berikan kebaikan bagi kita. Ya, atau kalau kita punya apa-apa, Alhamdulillah kita masih sehat. Banyak orang kaya raya, tapi tinggalnya cuma di rumah sakit melulu. Uangnya habis untuk sekedar, ya tidur tiduran di rumah sakit. Wei pilih sendiri, ja. Ya, pilih sendiri. Ya, ures suket neng loroloron, opo melarat neng sehat. Ayo pilih sendiri. Ya, pilih mana? Ya, suket neng loroloron. Ya. Maksudnya kaya tapi sakit sakitan, atau melarat, omga oh, duit tapi sehat. Boleh pilih siapa. Barakallahu fiqum. Ya. Heh. Melarat, melarat tapi sehat. Gitu, ya. Mara Mara begitu ya. Barakallahu fiqum. Ya. Nah, perhatikan ya kawan. Iya. Subhanallah. Perhatikan ini. Ya. Jadi demikian. Nanti kita mengajarkan kalau kita melihat kepada orang lain dari sisi hartanya. Dari sisi kekayaannya, dari sisi dunianya, ojung geleng karena singgur gur. Jangan melihat kepada yang di atas kita. Kenapa? Karena itu, karena itu hal itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Ya, nah, sementara kalau kita melihat kepada saudara kita yang masuknya lebih tidak enak daripada kita, maka kita itu seisos syukur. Ya, dua sepeda ontar, alhamdulillah, isos medaan. Woi, konca aku gurmelah kuning dihenti. Ya, kayak sok naik sepeda ontar loh, ya tak? Naik sepeda motor biarpun jelek alhamdulillah masih bisa Numpak pit motor ya saudara kita itu nang duduk pada ontel terus gitu kan begitu ya kita punya sedikit laki naik ya punya mobil mestipun mobilnya ya kelas sing mobil sing ya kayak Pak Ganif gitu ya misalnya ya mobilnya ngebil oh, rong tong tong tong begitu itu ya alhamdulillah iso lagu ya tekan malang si Isa numpak mobil lo daripada antu berdesak naik bis lo repot naik kereta api naik bis sesak-sesakan alhamdulillah babani bisa bersyukur gitu nggih nah alhamdulillah begitu ya nah Alhamdulillah, eh, gitu, ya. Nah, maka ini artinya apa ya Bu memandang kepada sesuatu yang lebih di bawah kita menjadikan kita untuk pandudah dalam hal mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa taala barakallahu Kali dari hadis yang mulia ini, Maasirul Muslimin dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Pak atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, Maasirul Muslimin, nah disunahkan bagi setiap Muslim untuk melihat, ya, untuk melihat kepada orang lain dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia Kepada orang yang lebih rendah dari dirinya Kepada orang yang lebih rendah dari dirinya Maksudnya adalah apa? Sekali lagi disunahkan Tadi setiap muslim apabila ya, Melihat kepada orang lain Dalam urusan dunia ya Atau harta benda Maka lihat kepada orang yang lebih rendah dari dirinya. Maksudnya, yang nasibnya, keadaannya itu tidak lebih baik daripada kita. Yes. Meskipun, yaklah, mungkin, ya Allah, mungkin ada orang yang wajahnya berdarah Allah, dijadikan Allah kurang indah misalnya, kurang ganteng. Ya, Masih bisa bersyukur, Alhamdulillah, aku masih bisa hidup. Alhamdulillah masih bisa bernafas, masih bisa mendengar, masih bisa apa melihat. Coba ada orang yang apa, sehat, apa orang badannya ganteng, tapi hancur karena habis kecelakaan misalnya. Ya Atau dihilangkan nikmatnya Dengan misalnya ya Kena terbakar atau karena Apa saja begitu sehingga Nah sekarang terletak di rumah sakit Alhamdulillah biarpun jelek Yang penting sehat Biarpun jelek yang penting solek ahli Ibadah begitu Itu kalau kita melihat kepada nikmat Allah Maka menjadikan kita mudah Dan cepat bersyukur atas nikmat Allah Ya nah, seperti itu Ada pun dalam masalah Kehidupan akhirat dalam masalah ibadah hendaknya kita melihat kepada orang yang lebih tinggi ya derajatnya daripada kita. Itu dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat maksudnya dalam hal ibadahnya Keterpuhannya, kesolehannya, kerajinannya, ketaatannya. Lihat kepada orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita, yang lebih soleh dari kita. Supaya apa? Kita ada keinginan seperti dia untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan derajat kita lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Karena itulah ya tuan, ini satu bimbingan yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, maka perhatikan. Biasanya orang-orang itu. Ketika melihat kepada orang yang lebih kaya. Ya, atau orang yang lebih banyak hartanya, Atau orang yang lebih tampan, lebih gagah dari dirinya. Maka kalau kita lihat ke atas terus seperti itu akan menyebabkan apa? Sikap lemah. Menyebabkan sikap lemah diri kita menjadi lemah. Tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. ya, Seperti itu. Memandang. Ketian aku ureb yang nanginiai. Ibadah Berang-berang tahun yo Pancat melarah Saya you know? Akhirnya apa Timbul rasa Males Ibadah Ya Perat saya Ibadah Ya Gini-gini terus Ada hidupnya Ya Pas-pasan terus Hidupnya Melarah Terus yo, Nah kita biar jadi apa nak am kini kini terus saja atas tidak masalah ya tuan. Kalau kita melihat kepada orang yang tinggi tinggi, ya di atas kita hartanya banyak, maka menyebabkan kelemahan, ya. Nah, tapi kalau kita melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah agama juga, dalam masalah ilmunya, dalam masalah amal salehnya, dalam masalah ketaatannya, mendorong kita juga ingin menyamai mereka atau bahkan berlomba-lomba daripada. Kita. Nah, sekali lagi itu baik yang harus diambil dari hadis ini. Sedikit saja karena malah pendek. Namun sarikah seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya. Nah, disunnahkan bagi setiap muslim untuk melihat atas orang lain dalam urusan dunia, melihat kepada orang yang lebih rendah dari kita, maksudnya yang keadaannya, nasibnya tidak lebih baik daripada kita. Hikmahnya apa? Nomor 2, Hikmahnya adalah agar kita lebih mudah untuk banyak bersyukur, ya. Agar kita lebih mudah untuk banyak bersyukur, kita mensyukuri nikmat nikmat Allah Subhanahu Wataala. Bila pun sedikit dia kuat, ya. Itu nikmat Allah yang harus dihargai. Wa ma bikum min yamatin bamin Allah. Maka nikmat apapun yang ada pada kalian semuanya datang dari Allah Subhanahu Wataala. Ya, makanya Allah ingatkan kita, ya, bakturuni aturkum waskuruli bala tasfurun. Ya, ingatlah kalian padaku pasti aku akan ingat kalian dan bersyukurlah atas nikmat nikmatku kepadamu. Maka, ya, dan jangan, jangan kalian kufur begitu. Maka ketikatan apapun sedikit atau banyak, ya, ya, ibadat jadi bersyukur. Contoh ya, puan. saya sering menyampaikan kepada antuk. Ya, nah. Coba perhatikan kita ini sehat. Sehat itu nikmat anda. Nikmat, subhanallah, bisa kentut tanpa ada halangan. Nikmatnya, nikmat. Coba kalau seandainya kesehatan atau nikmat bisa kentut itu aja dihapus oleh Allah, gimana rasanya? Perut kita akan kembung, yo, berdetak, yo, besar sekali, ya. Nah, mau makan dah enak, mau tidur dah enak, mau begini dah enak, mau begitu dah enak, semua dah enak, ya, oi. Oh, Sampai sampai dulu ada teman kami ya di Malang itu, ya, enggak bisa kentut. Di rumah sakit untuk bisa kentut sekali saja kita harus nebus obat seharga 250 ribu satu pil. Kur bisa kentut. Kita enggak usah beli pil ya. Ya. Tiap hari sudah bebas ya, ya. Nah, masyaallah. Itu ya. Nikmat. Nikmat banget. Nikmat. Ya, jangan dikira itu. Ya, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bicara. Subhanallah, rasakan ibadahnya. Ya, kembali lagi melihat kepada masalah dunia atau harta. Jangan melihat yang dulur, belon, yang belok rendah kita. Nasibnya orang ya, apa itu lebih rendah dari kita. Tapi kalau melihat dalam urusan akhira atau agama, lihat kepada orang yang lebih tinggi derajat Islamati, lihat kepada orang yang lebih taat, lebih soleh, lebih baik amalnya, lebih tinggi ilmunya, Dan seterusnya, supaya mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Wallahu wa a'lam bish-shoalah. Okay, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Okay, kita lihat hadis yang keempat dalam bab ini. Alamu al-Ibrahimulahu ta'ala Hadis itu Abu Hurairah Radiyallahu anhu Ya Iaitu Masih hadis Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala Anhu Ya Anahu Kawasannya dia Samia Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Kawasannya dia itu Abu Hurairah Mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini kisah ya. Rasulullah bercerita dengan kisah yang panjang. Perhatikan. Inna salatatan di bani Israel, sesungguhnya dahulu ada tiga orang ya di kalangan bani Israel atau di masyarakat bani Israel. Saya tanya dulu. Tak salah sadar ya sesungguhnya ada tiga orang dari golongan, dari kalangan Bani Israel abrosu wa atoro'a abroso wa atoro'a wa ahma abros. abros itu orang yang punya penyakit kusta atau belah ya penyakit belah tangannya itu belah sehingga kulitnya ada indah ya belah-belah kera putih-putih ya nah abros itu orang penyakit belah wa akra dan orang yang penyakit botak kepalanya akra ya akra ini memang kepalanya itu terkena penyakit sehingga tidak tumbuh rambutnya ya sebagian tumbuh sedikit dan sebagian bagian penyampainya botak sehingga tidak indah tidak bagus ya lahan kepalanya wa ama dan satu orang lagi adalah orang yang botak abros akra ama ada orang yang punya penyakit belah ya yaitu tubuh atau kulitnya itu belak-belak sehingga ada akrok utama dan buta matanya ya badalillahi tiga orang tadi itu badalillahi mereka ya menyatakan Dia berharap dia supaya dia itu diberi Allah Taala kulit yang indah, yang bagus dan warnanya juga bagus. Ya, kalau boleh orang yang disuka itu apa? Warna kuning-kuning itu Pak ya. Kuning-kuning keputihan aja ya. Nah, tidak terlalu putih, tidak terlalu merah, tidak terlalu hitam, tidak terlalu macam-macam. Ya, kalau kita itu termasuk bagus ini ya. Bolenya sama batang istilahnya. Tapi yang adalah paling bagus kuning langsat. Nah, itu ya. Mungkin yang warnanya kuning langsat itu ya, itu nampak lebih indah dan bagus. Maka orang ini pun ditanya oleh malaikat, "Ayi syaihin ahadu Apa yang kamu inginkan?" Apa yang kamu sukai, ya? Kolar, oh maka dia menjawab launut Hasanut warna yang indah, yang bagus. Wajilun hasanun dan kulit yang bagus. Ya, kod kodironi and kod kod nasu. Ya, sungguh orang-orang telah mengejekku, telah menghinakan aku dan menjauhi aku. Ya, manusia itu membenci dia, ya dan juga menjauhi dia sekarang kan punya kulit yang jelek tadi. Lalu malaikat berkata, awal ceritakan dalam bahasa ini oleh Aweroh. Famasahahu maka malaikat ibu itu pun mengusapnya pada abah sehingga hilanglah penyakit belang itu kulitnya atau tubuhnya orang tersebut, yaitu malaikat mengusap kulitnya orang tadi yang kena penyakit belang atau tubuhnya yang kena penyakit belang. Tiba-tiba dah Aba Anbu", bilanglah, ya penyakit belang itu dari dirinya. Fa'uz Tialaunan Hasanah, wajin dan hasanah. Kemudian diberikan kepadanya warna tubuh yang bagus dan kulit yang bagus faqala lalu mereka itu masih bertanya lagi ayyun mali ahabu ilaika apa harta yang kamu sukai coba perhatikan ya apa harta yang kamu sukai qala al ibd yaitu unta kata dia fa'uthiya naqatan bi syarah ya kemudian diberikan kepadanya naqatan bi syarah yaitu seekor unta yang bunting unta yang sudah hamil tua yaitu yang mau melahirkan Ya, Subhanallah Berarti kan Diuji orang ini Asalnya dia kena penyakit belak Miskin Orang-orang takut Dan menjauhi mereka menjauhi Menjauhinya ya. Nah Sehingga ketika datang malaikat Dalam bentuk manusia Yang tidak dikenal oleh dia Dia minta diberikan Tadi kulit yang bagus Warna yang bagus Demikian mula minta diberikan Harta yang paling dicintai itu ontak Maka diberikan kepadanya Nakota usyara Yaitu ontak yang Yang bunyi beranak ya. Faqala lalu didoakan oleh malaikat yubarikak yubakan yubaroklah. Yubarokulaka sihah ya. Nah, semoga lah ya Allah memberkahi kamu dalam masalah harta bendamu ini. Sudah ya, setelah datang kepada si belang diberikan kepadanya harta berupa unta yang beranak, unta yang bunting yang mau punya anak, maka Ya ketiga setelah itu setelah berdoakan yubarob yubarobulaka fiha semoga Allah memberkati kamu di dalamnya wa al akro kemudian malaikat datang kepada al akro apa akro tadi orang yang buta matanya kebuta kepalanya kebuta matanya kebuta kepalanya ya pakola ya lalu kemudian malaikat itu berkata ayu ahabu ilaih apa yang kamu sukai pakola oh, kata dia Syarun Hasanun, ya rambut yang bagus. Ya, rupanya dia selama ini kepalanya kelihatan botak terus sehingga tak pedi, ya tak pedi. Tahu pedi? Ya percaya diri, ya. Nah, ya tidak pedi penampilannya. Maka dia malu kalau ketemu orang karena botak kepalanya. Ya, tahu ditanya apa yang kamu sukai? Syarun Hasanun rambut yang indah. Bayat aku aniha dah sehingga dihilangkan. Ya, kotak ini dariku. Kot kodironianna, kot kodirikod kodiranti, kot kodironi masuk. Ya, sungguh orang-orang telah memencil dan menjauhi aku. Kala kemudian kata Allah Bapa sahul pada haba. Botaknya tersebut, Pak Uthiya Shaharon Kasana kemudian diberikan kepadanya rambut yang indah, rambut yang bagus. Pak Kola, Kola, kemudian dikatakan lagi, Pak Ayelma diakui lagi. Lalu apa harta yang kamu cintai? Kola, kata orang tadi, al albakor, sapi. Masya Allah, ya. Kola, Yang apa perutnya pun juga ada isinya dan mau melahirkan. Subhanallah. Ya biar apa biar cepat bertambah-tambah banyak. Wakala lalu didoakan oleh malaikat tadi juga rukula Semoga Allah memberkahi engkau dalam hatamu ini. Wa al akma. Kemudian malaikat itu datang kepada orang ketiga, yaitu orang yang akma. Apa itu? Yang pusat matanya faqala lalu bertanya kepadanya hayya sayyidin ahabu ilaik apa yang kamu sukai qala jarudullahu ilayya basori Allah mengembalikan mataku ya artinya jarudullahu ilayya basori ya semoga Wahab si Rubiina sehingga aku bisa melihat kepada manusia yang lainnya. Mala kemudian Abu Rohitak pamasahahu lalu malaikat itu pun mengusap matanya. Farodjallahu ilaihi basoorahu lalu Allah mengembalikan penglihatannya kembali. Begitu ya, artinya bisa melihat lagi. Ya itu kambing ya. Fa'tahu khatan walida. Kemudian diberikan kepadanya seekor kambing yang walida, yaitu yang beranak. Yang sama-sama -sama juga mau punya anak begitu, ya. Fandidha hadani wa walidaha. Maka kedua yang pertama tadi, fandidha itu beranak, ya. Artinya apa? Beranak pinah. Fandanyang ya fa tija, maksudnya itu beranak pinak ada ni dua dua tadi yang pertama yaitu apa sapi dan onta itu beranak pinak Bawa la jahaj kemudian juga beranak ya yang yang ini yaitu yang ketiga apa itu kambing tadi artinya apa masing-masing hartanya dia bertambah banyak ya sapinya tambah banyak unta yang banyak yang punya kambing juga masing-masing tambah banyak nah fa qala hada ya Bakarna lihaja wadin min ibilin, walihaja wadin min bakarin, walihaja wadin min gonamin. Maka yang ini, ya, mempunyai satu lembah, satu wadi berupa seekor ontak. Uwah, besa satu lembah, ontannya tambah banyak segitu Ya, yang satunya lagi punya sapi sebanyak satu lembah. Ya, yang satunya lagi kambing juga satu lembah keduanya. Yo, artinya apa? Tadi cuma satu berkembang jadi banyak jadi banyak semuanya. Baik itu yang punya kambing, sapi ataupun kambing. Sema'ihnahu atal abros kemudian malaikat yang dulu datang kepada si orang yang. Wujudnya bukan lagi seperti dulu, tapi dia menampal, menampilkan dirinya, menampakkan dirinya seperti orang yang, nah persis seperti orang yang di dalam itu, yaitu orang yang punya penyakit bela dan tegak miskin, tak punya apa-apa. Ya, di surah ini, wahai adihi, dalam keadaan bentuknya dan keadaannya. Bentuknya, yaitu punya penyakit belakang dan keadaannya, yaitu yang miskin tidak punya apa-apa. Pakola -apa. lalu si orang ini tadi, malaikat tadi yang datang pura-pura jadi orang miskin dan pengemis tadi, ya, dia datang kepada si belah Pakola sambil berkata, rojulun miskinun, ya, aku ini adalah seorang laki-laki yang miskin, ya. Nakat kaat biar cibalu pisahari. Telah terputus tali-tali perjalananku. Maksudnya, aku ini telah kehabisan bekal di perjalanan. Ya, artis darah alai terapnya. Ya, sahabat to'ad biya al-hibra'lu fi sabari. Telah terputus tali-tali perjalananku. Maksudnya, aku telah kehabisan bekal di tengah jalan. Fala. Bala ul, bala bala ul illa bilahi summa bika. Kemudian tidak ada yang bisa ya bala bala ini maksudnya adalah ya tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar kepada ku pada hari ini ya tidak keluar dari kemiskinannya dari kekurangannya dan dari terputusnya. Ya, hartanya tadi Al-yawma pada hari ini Illa bila Kecuali dengan sebab pertolongan Allah Summa bika Kemudian sebab pertolongan Ingat ini ya Di sini tidak boleh kita menggunakan kata waw Tapi pakai summa Kecuali dengan sebab Allah Kemudian sebabnya kamu nah, Tidak boleh Allah dan kamu Ini termasuk adab Ya, karena apa? Kalau menggunakan apa dan Itu menunjukkan persamaan Jadi sirip berdiri tapi orang tadi mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dari kekurangan ini pada hari ini kecuali karena pertolongan Allah, kemudian karena sebab pertolongan ada dia pura-pura pura saja bohong dia. Ya, artinya apa? Dia menolak memberikan pemberian nafkah atau sedekah. Dengan mengatakan Inal hukuka Kasiro hak-hak yang lain itu masih banyak, yang sudah saya beri itu kamu enggak usah, begitu. Qala lahu, maka mereka pun mengatakan kepadanya, ka'ani ahrifuka, sepertinya aku dulu mengenalmu. Hei, fulan. Alam takun abroso Bukankah kamu dahulu adalah abros Orang yang punya penyakit belak Yang turukan kanas, Yang manusia membencimu dan menjauhimu Ya Kamu juga dulu dalam keadaan miskin Kemudian Allah memberikan kepadamu harta Ya Nah Lalu orang tadi menolak Bohong lagi Lakot warrostu Lakot waristu Likabirin Ankabirin Sesungguhnya aku ini mewarisi hartaku ini dari apa? LiKa binin dari bapakku. AnKa binin dari kakekku. Maksudnya dari turun temurun. Ya, bohong lagi orang ini. Si. Iya kan? Iya, dia mengatakan ini harta dari bapakku. dan juga dari bahu Ya. Dia sudah zaman dahulu saya warisi dari mereka. Begitu. Lupa dengan keadaan diri.